Začneme druhou dnešní přednášku s názvem, smi, uh, s názvem Situace přechodu, pod smrti a vzkříčení, kterou přednese Michael Hauser, který, abych uh, to zkrátil, působí dnes na Filozofickém ústavu Akademie věd v oddělení Filozofie 20. století a přednáší také na pedagogické a filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě filozofického časopisu publikoval například v Salónu, časopise a či literárních novinách. V roku 2002 založil občanské sdružení socialistických růh. Dnes uh, se jmenuje sdružení pro levicovou teorii. V 2014 byl poslaneckou sněmovnou volen do Rady České televize. Odborně se zabývá historií levicového myšlení fenomény související se současnou civilizační krizí a otázkami otevírané těmito fenomény opakovaně přispívá politické kritice postmoderny. Navazuje i metodologicky na kritickou teorii, napsal monografii o Adornovi, přeložil Adornovu a Horkaimnovu dialektiku o svícenství a kriticky navazuje na postmarxismus Ernesta Laklaua, ale také na autory jako Jacques Lacan či Louis Altister. Současně také na. Slavo Ježíška, jehož knihy překládal. Vyšly například rozhovory s ní s Michalem Hausrem pod názvem Kopat do žuli motikou. V poslední době publikoval anglický článek v časopise Distinction Journal of Social Theory s názvem Metapopulism in between democracy and populism Transformation of Laclosse a Klaus Koncept o populismu v Trump and Putin. Předal bych mu slovo. Takže děkuji za úvod, možná až příliš dlouhý. Díky za pozvání. Moje v zásadě jediné téma je jak pochopit současnou situaci a jak v ní jednat. Věnoval jsem se postmodernismu a cestám z postmodernismu. Nyní je moje teze ta, že žijeme v období přechodu nebo interregna mezi vládí a nejlepší výraz této situace pochází od Antonia Gramsciho. Antonio Gramsci na 30. letech napsal Žijeme v období, kdy staré umírá a nové se nemůže zrodit. V tomto mezidobí se objevuje mnoho a mnoho morbidních symptomů. To je výraz, který podle mé teze přesně vystihuje v současnou situaci. My se můžeme podívat na tři základní oblasti společenského života, na ekonomiku, kultu, kulturu, politiku, abychom si ilustrovali toto mezidobí. Tak co se týká ekonomiky, Dnešní kapitalismus se dá velmi snadno odhalit jako zombie. Já jsem o tom napsal knihu, ale pak jsem zjistil, že e, vedle toho západ, prostě Británii a ve Spojených státech, je mnoho dalších článků, které píšou o zombie kapitalismu jako zombie. Kdybych to měl schrnout, současné kapitalismu dál pokračuje. Praxi neoliberální ekonomika, ale zároveň se rozpadla neoliberální doktrína, takže Mezinárodní měnový fond přichází s návrhy na progresivní zdanění nebo na zúžení, zmenšení rozdílu mezi bohatými a chudými. Krátka, co se týká ekonomické teorie, tak ta se de facto zcela rozložila, ale nadále pokračuje neoliberalismus. Nechávám tu teď stranou, můžeme se k tomu vrátit k diskuzi, není to moje téma e, této přednášky. Co se týká e, kultury, e, tak v poslední době se objevují teorie o konci postmodernismu. Také jsem zjistil, že nejsem jediný, kdo to tvrdí, zjistil jsem to až časem. E, například nizozemští e, kritici. Umění Vrmelén a Robin Vanden Acker při, přišli s termínem metamodernismus. Podle této koncepce v dnešním umění, především ve výtvarné umění, ale i v literatuře, se objevuje zvláštní prolínání dvou nebo více pólů. Na jedné straně pokračuje postmoderní skepse, ironizace. Jistý cynismus. Na druhé straně se vynořuje určitý entuziasmus, empatie, touha po novém velkém vyprávění, po silném příběhu třeba. A tyto dva póly existují v neustálých cirkulacích. V současné umění tak se nerozhoduje ani pro jeden, ani pro druhý pól. Jo, to je jádro meta -modernismu. Metamodernismus nahrazuje postmodernismus. V politice podíváme se na současný populismus v širokém slova smyslu. Nalezneme tam opět zvláštní oscilace mezi liberální demokracií a mezi určitou formou třeba autoritářství. Ale není to autoritářství. Jo, Trump není klasický autoritář. Ale není to ani liberální demokracie. Jo, probíhají určité cirkulace mezi oběma pólů. To je e, moje hlavní teze e, v mé koncepci e, metapopulismu. E, tyto tři oblasti e, představují určité morbidní symptomy toho, že se nacházíme v situaci mezidobí, nebo kdo je to má optimističtější povahu, tak v situaci přechodu. K něčemu přecházíme. <těk> ja, takže to byl úvod. E, nyní moje hlavní teze, je, že v situaci přechodu se objevuje e, nová, dosud nepopsaná podoba půdu smrti. Put smrti e, vytváří e, základní strukturu myšlení, e, vnímání a projevování se. E, pojmu put smrti smrti, tak je psychoanalytického původu. zavedl ho pozdní Freud knize mimo princip svlasti. Má svůj vývoj v té, řekněme, neomarxistické tradici, tak se objevuje u Herberta Markuzeho. A Herbert Markuze tak ho spo, plus tedy u Erika Froma, ti ho používají prostě pro výklad pozdního kapitalismu. Další, další pojem půdu smrti se objevuje u Lacana a pak uslavuje Žižka. Jo, má poněkud jiný význam, tím se teď nechci zdržovat. A <coughs> Nyní bych chtěl, chtěl ukázat, čím se vyznačuje ten současný put smrti. Čili je to podoba pudu smrti, která se objevuje dnešní mezidobí. Jak jsme slyšeli, je to doba plná morbidních symptomů. <těk> Moje základní teze je, že tento put smrti se vyznačuje dvěma póly. Jedním pólem je pól, který vytváří dnešní neoliberalismus a který v té psychoanalytické tradici se dá označit jako pól neurózy. To druhý pól je pól, který... Vytváří pokračující si postmoderní kultura nebo vzorce, která se jinak míchá s ale ty postmoderní vzorce dál pokračují. A to je pól, který označují té psychoanalytické tradici jako pól narcismu. Čili základní vymezení toho nového pudu smrti je, že dochází k cirkulaci mezi narcizmem a neurózom. Což je v rámci klasické psychoanalýzy paradox. Blízko k tomu má Slavoj Žiže, který uvažuje o této zvláštní figuře, že může něco takového vzniknout, ale on, on se jaksi nedrží nebo nepřijímá Princip výkonu, který je zpět s neoliberalismem. Čili Slavoj Žižek, jak si upozadňuje Markuzeho s jeho psychoanalýzou, která velmi dobře spojila klasické psychoanalytické kategorie a princip výkonu, dnes bychom řekli prostě neoliberalismus, který přichází s principem výkonu. Jo, tak to je obecná definice toho nového půdu smrti. Když se podíváme na ten první pol, pol neurózy, který je zpětý s neoliberalismem, tak můžeme číst u mnoha dnešních autorů, že neoliberalismus vybízí k tomu, aby jedinec se stal odpovědný sám za sebe si nejpropracovanější podobou e, nebo interpretací této neoliberální strategie, tak e, najdeme u současné autorky, která se jmenuje Vandy Brownová a je to v její knize e, rozpouštění dému e, plíživá Plíživá revoluce neoliberalismu. Vyšla ještě, vyšla těsně před nástupem Trumpa, tudíž ona tam hovoří o rozpouštění dému. Jo, to je jenom, říkám, na okraj. E, po příchodu Trumpa a jiných by tu knihu nejspíš nazvala jinak, protože Trump se v nějaké podivné podobě, ale začal se dovolávat dému, a jiní populisté taky. Vidíme tady určitě napětí mezi neoliberalismem a novým populismem. Wendy Brownová mluví o tom, že dnešní neoliberalismus používá tři základní strategie. Za prvé je to takzvaná decentralizace kompetencí, to znamená kompetence, to, co kdo má dělat, za co je odpovědný, tak se převádějí na další a další, nižší a nižší části. Prostě, dopracuje v nějaké korporaci, tak ví, že ta kompetence, tak se postupně přesouvá až někam dolů, kde prostě ti zaměstnanci pak musí třeba platit ztráty, který má nějaká, jo, vlastně vyšší instance. Nebo, nebo, nebo pokladní, jo, tak platí, tak no, to bylo vždycky, ale jo, prostě, jo, to je decentralizace kompetencí. Pak další, druhá strategie, individualizace zodpovědnosti. To je to, o jsem mluvil, prostě individuum je zodpovědné za svůj život, za svůj úspěch a neúspěch. Jo, klasická, dlou, dlouhodobě rozvíjená neoliberální strategie. Nemůže za to stát, nemůže za to společnost, může si za to, můžeš za to a ty se buď úspěšný nebo neúspěšný. Ale vina nebo zásluha je prostě na tobě. Třetí strategie, tomu se říká zavádění osvědčených postupů. Best practices. A to jsou v podstatě manuály, jak máme jednat, abychom byli úspěšní. To souvisí třeba s tím, čemu se říká sebeřízení jsou kurzy na řízení. Jak máš správně jednat, aby si v životě obstál, aby jsi dokázal man, manažovat svůj vlastní život. Čili po, jsou tady určité operace, postupy, které když zvládneš, budeš úspěšný, když nezvládneš, je to ovšem tvoje vina. Co je výsledkem těchto strategií? Výsledkem je, Časté, častý pocit selhávání. O tom píše samozřejmě mnoho dnešních psychologů. V dnešní společnosti právě přibývá pocitu selhání a nedostatečnosti. Tím, že jednotlivec si uvědomuje, že není dostatečně silným a schopným jedincem. A to vede k čemu? No, k tomu, čemu se říká neuróza. Jo, takže neoliberalismus vyvolává neurózu, jednoduše řečeno. Na základě těchto tří strategií. Ta neuróza znamená, že takzvané nad já klade příliš velké požadavky na já a já má pocit úzkosti před požadavky prostě nad já. Čili já má úzkost před tím, že není dostatečným já. No a z toho pak samozřejmě pramení všechny dnešní prostě problémy s různými psychickými nedostatečnostmi, s tím, že kolik 60% nebo mezi třeba akademiky a ve Spojených státech. 70% akademiků bere nějaké léky proti stresu, proti úzkostem. A společnost, jo, která je stále více neurotická, no, tak se stává závislá na lécích. psychofarmacích jsou statistické údaje, řekne vám to každý psycholog. Takže to je jeden pol. To je ten pol neurózy. Na druhé straně je tu druhý pol, to je pol eh, narcisismu. Narcismus, opět klasický pojem, zavedený, zavedený Freudem, nebo už v předchozích eh, psych teoriích, tak e, se projevuje tím, že, e, že já ztrácí e, kontakt s mější realitou, s požadavky na DIA, a e, sleduje, e, sleduje postup nezvaného ono. Prostě sil, které jsou nevědomé a které vytvářejí nutkání, co máme dělat. Jsou zpěté prostě s libidem a s udobostí. No a narcisismus nebo se vyznačuje tím, že Realita pro nás přestává existovat a my ji nahrazujeme svými vlastními, často paranoidními představami, fantaz, fantaziemi. Uzavíráme se do svého vykonstruovaného světa. Právě postmoderní Vzorce, se jako kulturní vzorce, které se si uplatňují v, v současné kultuře, tak se dají chápat jako rozvoj narcismu. A zde potom vzniká vzniká právě to, čemu říkáme. Bubliny nebo mikrosvět. E, to čím jo, žila média při volbách nebo o čem se hovořilo e, při vítězství babiše, jo, tak jo, jedna interpretace byla, že společnost se rozdělila, jo česko A, česko B to česko a liberální e, obyvatelé Prahy, privilegovaní, tak oni často žijí v různých bublinách, představách, které jsou odpojené od reality, od toho Česká B. Jo, to, to se dá snadno chápat tak, jo, že liberální pravice nebo privilegovaní, tak žijí v narcistním světě, že oni vykládají narcismus. Tak e, mezi těmito dvěma póly, mezi tím pólem narcismu a tím pólem neurózy, dochází určité cirkulaci. E, jednoduše si to můžeme z té říct tak, že e, Mnoho lidí, pokud tomu mají možnosti, tak víkend tráví v nějaké extázi ek nebo odpojení od všeho ostatního. Chtějí zapomenout. Třeba dělají experimenty s nějakou drogou a podobně. Chtějí nějaký exos, únik, čili dostávají se do toho polu narcismu. Ve všední den pokračuje jejich sebevykořišťování. To je pol neoliberalismu, který vede k neuroze. Většina lidí právě e, má oba tyto poly, jak narcistní, tak neurotický. Výsledkem je e, to, čemu Buying Kulhan, v knize, která nedávno vyšla česky, jmenuje se Vyhořelá společnost, hmm? tak říká syndrom vyhoření. E, tyto cirkulace právě pokračují dál a dál a psychoanalyticky řečeno e, mizí, e, mizí libidinózní obsazení vnějších předmětů. To znamená, jinými slovy, Žádná věc, se kterou se jednotlivec setkává, mu nepřináší psychoanalytickou, je řečeno, slast, nebo obecně řečeno, abychom mohli říct, pocit smysluplnosti. Předměty, které jsou zbavené libidinozního obsazení psychoanalýze, tak se stávají určitými mrtvými objekty, které individu nic nepřinášejí spíš vyvolávají úzkost. A <těk> eh, podle eh, změněného autora Buyingful Hana, tak dnes nežijeme v konzumní společnosti, kde lidé se těší na nějakou, nějaký zážitek, nebo na konzum. Ale žijeme ve společnosti vyhoření. Že Věť, že vzniká trend k tomu, že lidé nejsou schopni se z ničeho těšit. Všech je pro něj jaksi mrtvé. A to vede že jo, k tomu, že se stále dál a dál obnovuje ta cirkulace mezi narcismem a neurozou. Na to jsou tři možné odpovědi na tento stav tohoto pudu smrti. Tento půd smrti muž, nazývám pudem smrti, který je spektrální, no, přízračný. Já to souvisí s tím e, zombí kapitalismem, kterým také se dá jako zombí říct, že to je, že to je přízrak. Jakou by to zajímalo, že, tak to je debata kolem Deridovy knihy Marksovy přízraky, tak celá prostě jeden proud deridovských uh, teorií, takzvaná hauntology, te teorie o přízracích, která vychází z toho Deridy, tak tam je moje vzdálená inspirace v tom Deridovi. Takže přízračný neboli spektrální půd smrti je názvem toho pudu smrti, o kterém hovořím. Tak a teď jsou tři možné odpovědi na put, spektrální půd smrti. Tu první odpověď velmi zkrátím, je, to by bylo dlouho. je to odpověď na put smrti, kterou, kterou dávají dnešní populista, jako je Trump. Nebo částečně to je Putin, když to není čistý populista. Ale jsou to, je to nová vlna populismu, která se dá chápat jako odpověď na tento převažující spektrální put smrti. Je to snaha, jednoduše řečeno, obnovit nějaké hranice. Jo, ten put smrti, e, to už je u, klasi u Freuda, klasickém pojetí put smrti, vede k neustálé dezintegraci, k dalšímu dalšímu štěpení. A <clears throat> Trump co dělá? Řekne, tady vede ta linie jo, mezi Spojenými státy a Mexikem, o to se budeme starat. Jo, tady je linie spojené státy, třeba Evropská unie, zavedeme celní opatření a tak dále. No a je to vlastně pokus, jak výjít z tohoto neustálého půdu smrti. Dalo by se ukázat, že ve skutečnosti lidé, včetně řekl bych i Babiše, zůstávají v silovém poli půdu smrti. Ale to nechá, to si můžeme nechávat na diskuzi, to bych všel daleko, já o tom já s, teď e, píšu knihu o metapopulismu, takže by to bylo dlouho. Budu se věnovat dalším dvěma odpovědím. <hým> Druhá odpověď je odpověď, kterou můžeme nazvat jako, jako pokračující transgrese je tady jedna možnost, jak, jak si obnovit uh, určitou svaz takovou analytickou, a to je další transgrese, to znamená překročení určitých hranic které tu ještě jsou. Jo, příkladem takového toho pokusu je umění, je uh, jeden z proudů současné umění, <coughs> to je umění kterému se říká posthumání umění. Tak příklad. Australský umělec stelak. Tento umělec tak se snaží například o rozrušení hranice mezi vnějším a vnitřním tělem. Takže Dělá instalaci, kde nasnímá zvuky žaludku, srdce, respektive snímá je během té instalace a pouští je na venek, pouští je z reproduktoru. Tím narušuje hranici mezi tím, co je uvnitř těla, a tím, co je slyšet. Čili to, co bylo uvnitř, tak se stává externí. Narušení hranice. No jinak on je, se proslavil tím, že si nechal amputovat e, ucho do předloktí, které mu vyrostlo, takže e, nosil, nevím, jestli to má stále, nárůstek ve tvaru lidského ucha. je další prostě narušení spojených. Představy lidského těla. Jo, ucho musí být tady, ne, ono může být i tady, nebo může být kdekoliv. Nebo může být, můžeme mít tři ruce, nebo deset rukou. Jiný příklad ze současného umění, to je francouzská umělkyně Marion Laval-Jante. Ta vytvořila instalaci, na níž se připravovala další dobu nechala si vstříkovat nechala si vstříkovat koňský aby získala to toleranci na konskou krev a během té inst instalace tak e, si nechala vstříknout koňskou krev na té instalaci tak byl živý kůň Ona tam přišla s konskou nohou a začala s tímto koněm rozmlouvat. Čili cílem bylo ukázat, že není žádná pevná hranice mezi její bytostí a koněm. Měla v sobě konskou krev, konskou nohu a ještě rozmlouvala s koněm. <kly> Jo, tak to jsou příklady, které já eh, interpretuju jako snahu vyvolat určitou zbytkovou slast z transgrese. Dalším příkladem této strategie, té odpovědi na put smrti, tak eh, je další a další eh, uh, multiplikace rozhojňování sexuálních identit. Jo, jo, všichni znáte, že dnešní d -že, d sexuální identity, tak to klasicky se označují jako LGBTQ. Jo, čtyři jakž tak. Uh, ustálené identity, lesbičky, gejové, bisexuálové, transexuálové, to poslední Q, queer, nebo questioning, ty, ty, ty, u nich identita prostě je nejasná, nebo kteří hledají. No ale <těk> to je všechno už jaksi pasé, protože existuje mnoho dalších sexuálních identit. V anglické verzi Facebooku, aspoň v roce 2015, dnes to je ještě větší počet, tak se umožňovalo vybrat si celkem 52 sexuálních identit. To není jenom muž a žena, je 52 sexuálních identit. Například androfilové, to jsou to je, jsou mužové, kteří mají sex s jinými, s jinými muži, ale nechtějí, aby se jim říkalo gejové, protože gejové jsou příliš ženští. Nebo ekosexuálové, hm. jo, to jsou ti, kteří mají uh, erotickou, erotickou přitažlivost k zemi, takže jejich je prostě záležlivost se projevuje tím, že na jsou v bahně, nebo že e, ma, e, prostě tě, e, mají ne, no prostě sex se stromy, nebo masturbují u vodopádů. Jo, já to e, e, chápu jo, jako určitý kulturní fenomén, já to nechci nějak začít, Takže to je snaha jo, tyto, jo, to rozšiřování sexuálních identit dál a dál, protože tam je vlastně neomezený počet dalších a dalších identit. Je to snaha, jak narušit už dané sexuální identity, jak prostě překročit nějaké hranice, které ale už jsou výsledkem překračování hranic. Jo, ty hranice jo, ty, e, sexuálních identit byly překročené, jo, prostě narušené. Už v Antice, ale prostě, e, neví, pade, od 50. a 60. let, jo, řekněme, jo, tak už se narušují, prochází transgresí prostě fixních identit sexuálních. Ale pak přichází další narušování u těch narušených, u těch i ty, které vznikly z toho narušení a tak dále. A vlastně může existovat v zásadě nekonečně mnoho sexuálních identit. Tak a pak je třetí odpověď, poslední. To je odpověď, která je zpětá s tím, tím vzkříšením, je to v názvu přednášky. Zde e, budu mluvit o chvíli o Slavovi Ježíškově a Alénu Badýu. Oba tito filozofové, nebudu je tady představovat, e, představoval jsem je že jo, už mnohokrát a už to dělám 10 nebo 12 let. Jo, ale řeknu si, jak oni se pokoušejí překonat právě put smrti. Tak <coughs> eh, Allen Badiou přichází s pojmem eh, událost, pravda, událost. A <coughs> eh, poměrně rakový, si, neotřelý pohled na tuto pravdu, událost, je eh, <coughs> pohled, eh, který ukazuje, že tato pravda událost vytváří určitou milost, nebo představuje určitou milost. Je to pojem, jsou to pojmy, které se objevují jak u a tak u slavuje Žižka. Oni to chápou jako materialistickou milost, která nemá prostě s křesťanstvím nebo s náboženstvím obecně v zásadě nic, společného. E, událost, jo, jsou čtyři druhy události, že, politická, že, jako je francouzská revoluce, pak je vědecká, e, objev třeba e, nových zákonů a podobně. E, pak je umělecká e, objev třeba ne, do dekafony je nebo umělecké avantgardy e, událost lásky. Tak, jsou to události, ale eh, oni představují příchod něčeho nadpočetného nebo nečekaného, co nemůžeme odvodit ze stávajících poměrů nebo z rozložení sil. Jo, vzpomínám si na listopad 89, Neříká, netvrdím, že listopad 89 byla událost, mělo to jisté znaky. Pa, dobře si pamatuju na nálady, v říjnu ještě 89. nikdo tomu nevěřil, že se u nás něco změní. Někteří artisté mě říkali, to bude trvat ještě 10 let. A pak najednou z ničeho nic, pro, mě na, pro mě na celé společnosti. Jo, takže co říká ten Badiu, není úplně vymyšlené. Jo, prostě on vychází, prostě s zkušeností zážitků, zpráv lidí, kteří to zažili ze svých vlastních z roku 68. No a teď jde o to, že eh, ta milost tak vybízí nebo si je iniciací individua k tomu, aby se připojil této událost Tože to je něco výjimečného, mimořádného, působí to jako milost, tak vybízí jednotlivce, aby se proměnil a stal se tím, kdo bude rozvíjet stopy této události v daných situacích, které on zažívá třeba ve svém životě. A Žižek Řeší jeden problém. Jak, jak zabránit tomu, aby nová událost byla zpětá s takzvaným obscením doplňkem, Nad doplňkem. Tím myslí jednoduchou věc, když je tady nějaký zákon, tak v tom zákonu k tomu zákonu se pojí eh, takzvaná eh, nebo ne, prostě potřeba ten zákon přestoupit. Jo, když eh, si vzpomínáte na obecní školu film ro z rozhlasu školního se ozve, přišel mráz, nedotýkejte se jazykem zábradlí. Co se stane? Hned se tam přilepí několik školáků. Proč? No, aby přestoupili ten zákon. Nic jiný důvod to nemá. Předtím by je to nenapadlo Dělá takovou pitomost lepit že jazyk zábradlí. Oni to udělají proto, aby přestoupili zákon. A tomu se říká v Lakanovské psychoanalýze na nadjářský doplněk, který je spojen se zákonem. Každý zákon, jakmile se ustanoví, vyvolává potřebu ho překročit. To je jednoduchá věc. No a Žižek řeší, jak to vymyslet, aby, ten, aby ta nová událost, která se vytvoří svůj určitý zákon, to znamená nějaké pravidlo, jak jednat, nebyl spojen s touhou překročit tento nový, se začátek nový zákon. Jo, to je mimochodem i velký problém Pavla, jo, v jeho epištolách, jo, jakou roli hraje zákon. Pro nového člověka, znovu zrozeného člověka, křesťana. A ten Žižek, podle mě i podle některých jiných interpretů, tak se s tím nedokáže vlastně účinně vypořádat. <hým> Moje jo, řešení, které rozvíjím, oproti Žižkovi a Badýovi počívá v tom, že tento nadjásky doplně tato a překročí ten nový zákon, tak mizí tehdy, když se stotožníme s půdem smrti. Nejdřív. To znamená, když jaksi jsme dostatečně radikální v té cestě k negativitě, přijetí půdu smrti, který generová dnešní a kapitalismu, tak potom přijetí události a zákona není zpěto s touhou překročit, protože jak si tato touha o překročit, transgresivní touha, je vykompenzovaná tím, že si dobře uvědomujeme, co to znamená žít bez tohoto zákona jsme ponoření třeba v hlubokém, úzkostném, depresivním chaosu. A proto zákon a událost potom může působit bez této transgresivní touhy tehdy, když jsme jaksi v neustálém kontaktu s negativitou. Čili Moje odpověď na Žižka Badiou je ta, že je potřeba vytvořit dva póly. Jeden pól je událost a zákon a druhý pól je ta samotná negativita a smrti. Jednoduše řečeno, se když člověk projde, řekne si, si, prožije různé formy dnešní negativity, jako je rozpad společnosti, lidských stavů, nebo třeba hrozba jo, ekologické katastrofy, um, problémů uprchlíků a tak dále. Prostě jsou tady různé body řícté radikální negativity. <hým> tak potom událost, která může přijít nebo událost minulosti, tak se vnímal z jiné pozice, jo, než je pozice nějakého městského liberála, který chvíli si řekne, budu dělat to a ono. Jo, z, této, z této pozice, té negativity, tak událost, zákon, naopak působí jako to, co jsme dlouho hledali a nemohli najít, jako určitá cesta ke vzkříšení materialistickému zkřížení, ale zkřížení. Tak děkuji za pozornost. Díky Michale za přednášku. Otevírám diskuzi. První teda Jiří Michalík, potom vítělu. Tak já bych měl, já bych měl dotaz k vlastně ke konceptuálnímu rámci, který jste vlastně tady prezentoval. Mluvili jste o těch třech sférách ve společnosti ekonomie, politika, kultura. Asi se zhodneme na tom, že vlastně ty sféry jsou navzájem se provázané, ale že na druhé straně by bylo asi nemoc moc vhodné přenášet vlastně pojmové koncepce, které byly vytvořeny v jedným nějak mechanicky vlastně do druhé sféry, To je, to je taky asi vlášavec liberalismu, že vlastně ty uh, pojmové rámce, které, které, jsou vytvořeny vlastně v jedné sféře, jo, politiky pak přenáší, přenáší, třeba do kultury, ale myslím si, že vy děláte přesně opačnou typu, jo, že přenášíte uh, vlastně tu pojmovou strukturu tady vlastně nějakou freudianskou která vznikla v určité bublině v jině konce století, že v určité sociální bublině byla to prostě teorie, která měla být použita na analýzu jako konkrétních lidí, psychologickou analýzu, a nejenom vy, že jo, to, je, to, je, to, to už se vyčítalo samotnému Freudovi tady toto ale vlastně i ti jeho interpreti jako Markus nebo Žížek, že, že vlastně tady toto, co to bylo původně vlastně vytvořeno pro analýzu jednotlivce, psychologického stavu jednotlivce, přenáší na analýzu celé společnosti. Jo, v základě je asi představa, že vlastně ten, ten jedinec a ta celá společnost jsou nějakým způsobem jakoby podobné nebo analogické. To se domnívám, že asi Není úplně hodné, jo? že prostě celkem pochyboval bych o tom, že Freudová prostě psychologie je vhodným nástrojem pro analýzu vlastně politické nebo ekonomické situace 21. století. Mm -hmm. jo, ale že dobře, to je otázka, která mi k druhé věci. A... Existuje právě že, pokus smíření Freuda a Marxe, takzvaný Freudo-Marxismus. Markuze je čelným představitel tohoto směru. Tam jde o to, že dobře, tak máme tady politickou ekonomii, kapitalismus. A co ale jo, s člověkem, jo, který je součást toho kapitalismu? Tak ho máme vykládat ekonomicky jenom. Jo, ne, že jo, to nestačí. Není to dostatečný výklad člověka. Te neoliberalismu, když se podíváte, jak vykládá neoliberalismus člověka, no tak jak, no, v podstatě řekne, že to je svobodný individu. Jo, není, že jo, jo, to ne, je vlastně směšná teorie, nebo zcela nedostatečná. A tudíž, jo, psychoanalýza má oprávnění, aby, k tomu, aby, aby, eh, Vysvětlila, vysvětlila motivace lidí, které se nedají vysvětlit čistě ekonomicky. Jo, prostě jsou tady motivace, které nevysvětlíte ekonomicky. Jo, kde působí třeba nevědomí, že lidé si kupují nějaké zboží, vlastně zbytečně, z hlediska neoliberalismu budíš, jo, ale nemaximalizují ti užitek třeba. Jo, ale, jo, prostě proto přichází ta psychoanalýza. Aby překonala tento ekonomický redukcionismus. Jo, proto to je zcela na místě, že prostě přichází ten Markuze nebo jo, další významný představitel že toho freudomarxismu Fromm, s jeho dnes příliš nedoceněnou, nedoceněvanou koncepcí společenského charakteru, jo, sociální charakter. A já sice, že v něčem vycházím ze slavo ale v tom eh, pojetí toho spektrálního půdu smrti, jo, tak jste si možná všimli, že já <coughs> zároveň Slavo Ježíška chápu jako v něčem nedostatečné. že on se nezabývá vlastně, princip, když to řeknu jednoduše, je principem výkonu. kterým se zabývá Markuze. Jo, takže on vlastně nevysvětluje dostatečně ten princip výkonu a neurózy. A ten princip a neuróza a princip výkonu, že jo, tak jsou zpěté Dohromady a princip výkonu je problém, že jo, ekonomický neoliberalismus, tam prostě se to nedá oddělovat úplně. Jo, rozumím tomu, ano, máte v tom pravdu, Freud třeba nedostatečně zohlednil společnost, sociální dějiny a tak dál. Žížek možná je také neúplně e, zohledňuje, jak by měl, jo, ale jo, má, ta psychoanalýza má jinak své oprávnění. Hm. No, kdybych mohl jenom krátce ještě, že, jo, ten, ten Freud, ty jsou, tady tyto pojmy vytvořil na základě analýzy těch viedeňských viden, paníček středního věku, prostě, které se pohybovaly v určité velice omezené, jakoby, jak kulturně, tak sociálně, tak prostě geograficky oblasti. Jo? A, jako generalizovat tady, tady tyto jeho tyto jeho pojmy, které vznikly na základě jeho zkoumání tady té, této sociální skupiny na, na celé společnosti, to mně připadá už do No, ale ta psychoanalýza se dál vyvíjí, je kritická i Je to není dogma. A prostě jsou tu věvy, jako je neuróza, jo, která se dá vysvětlit docela dobře psychoanalyticky. Prostě jsou tu fenomény, které se dají prostě interpretovat psychoanalyticky a proč bychom to nedělali, že jo? jo to není, jo, známe, že ty různé výhrady vůči Freudovi, jo, já nevím, že, pořád nevím, zajetí nějakého osvícenského paradigmatu a všechno možné, eurocentrismu, ale jeho objevy tak se dále rozvíjely a dají se prostě různě přepracovávat, Lacan, že jo, a další, tak... Slavoj že přináší na základě té lakanovské psychoanalýzy mimořádně v těch, jak se výstižné postřehy o současné společnosti. Že co by se, jenom mezi otázka, co by se dalo vyvodit vzhledem této diskusi, Malé z toho vztahu Junga tomu posunu u Junga vůči Freudovi. Dalo by se něco vyvodit vzhledem k řešení těchto problémů? Já se přiznám, jo, že se kloním ke, k Markuzově kritice Junga jako revizionisty psychoanalytického. Takže já tvrdím že v zásadě nic. <těk> Děkuju. <těk> toho což ten prv a toho smrti. A napadlo, že to přepomílal, kam jeho popis situace v mnitou Sifovi, taky i ztrátí smysl. Hmm. Vlastně svět se vyjedí jenom jako kulisy. a my jsme to tam přednávali. No, a... ten, ten stav, ale popisuje to. to takhle. A, hmm. Ale pak jsem vlastně, ze svým další knize člověk revoltující nabízí pozitivní tohle zážitku, že ta revoltaž vlastně umožní mám lidi tu revoltu vůči těm mnějším podmínkám, jak tomu jsou no, Což mi přijde, že přesně ta revolta je to, co ty lidi vlastně žádají. Že i, a, ale místo toho, aby třeba revoltovali proti tomu svým zaměstnání, který je třeba takhle nechává vyhořet, tak, re, tak revoltují tím, že volí a, strany, které tu a, revoltu vlastně nabízejí. Všechny ty populistické strany jsou vždycky revoltující, ačkoliv jsou třeba už prezidentem, tak pořád se nejde revoužovu vůči nějaký společnosti a tak, ačkoliv vlastně už nejde moc revoltovat proti nějaký vyšší postavě než je prezident, jako to už to už není pozice k tomu revoltovat, jakový. Jo, to je, je, je dobrý postřeh, jo, že a právě... A iště, a to tam Možná chyběla jenom jestli si hmm. v tom výčtu těch možností, jak s tím i tam byly ty tři cesty, no. jak se s tím ty jednotlici, takže ta revolta mi tam přišla, že nebyla úplně k obsažení, ačkoliv myslím, že jsou spousta lidí, takovou cestu volí. A i ten příklad populismu je jeden ze spříznaků tady. Jo, říkám, vynikající pustře s kamy, jo, že jsem měl tak vlastně představuje určitý put smrti v jednom jeho aspektu, a to je opakování, jo, že půd smrti se vyznačuje opakováním. Neobstavné opakování, čili nahoru, dolů, jo, táhnou ten kámen, vlak to spadne. Jo, a to se pořád opakuje. Jo, k tom je vlastně že jo, jedna stránka toho půdu smrti. No a ten, ta revolta potom, tak je zpětá, se všemi těmi třemi odpověďmi na ten put smrti. Jo, jak s tou, s tou odpovědí transgresivní? Jo, prostě ta transgrese jo, od 50. a 60. let byla chápaná jako revolta. Nebo subverze, revoltující subverze. Jo, čili tam je, je to revoltující postoj. A u lidí, kteří volí Trumpa a další, jo, tak. To je směs různých postojů, a je tu ale také revolta proti čemu, že jo, no, všichni víme, proti establishmentu. A pak je jenom nový fenomén, že součást establishmentu revoltuje proti establishmentu. Jo, Trump, Babiš je součást establishmentu a začne svůj politický vzestup tím, že revoltuje proti establishmentu. Jo, to je nový fenomen, pozoruhodný. A pak je, že jo, Slavoj a a další. Ty to jsou revolucionáři. Tam to je. Další sehlásil Petr Rohel a po něm Evšenstv já, se, já bych asi začal hmm. tou otázkou, vlastně to tady padalo. asi bych to stáhlo trošku bariů. To znamená, ta událost, mě teda zajímá mh, ta událost jako, jako revoluce, když samozřejmě všechno, všechny ty druhé události, ty čtyři, jsou důležité, jsou, jsou, jsou oprávněné. A, mh, my, my si, myslím si, že to je věc, která by se možná dala rozpracovat. Možná i se, že ten, mluvili jsme o revolute. Přece jenom ten rozdíl revolta a revoluce. To je jako dost, dost, důležitá, dost, dost důležitá věc. Potom... Asi, asi pamatuju to na konferenci o, o bondy, jako ta, transge, ta transgrese. Prostě, myslím si, že bys to tady mohl aspoň trošku zhrnout ty výhrady, které máš. Bondy má tedy toho to umělého člověka a vlastně jak to vůbec staví, jako celkový význam člověk bude překročen. Ano, takže kdybyste k tomu k tomu něco, něco řekla. A možná poslední věc, zase se vrátím asi k té revoluci, či revoltě. Ty jsi měl, už, už opravdu si nespomenu videe, ale vlastně byla to konkrétnější analýza situace, myslím, České, ale více ale možná je to širší, že tedy Levice, souvisí to asi s tím laklávem, se prostě zaměřuje na dílčí, významné a přesto dílčí témata a, a soustřebuje se vyhr, vyhraně na ně. A není schopná jakéhosi dialogu, které by ty, ty řekněme, nějakým způsobem izolované skupiny dokázaly nějak spojit skutečně významné akce. To je asi všecko. Jo, tak k té první otázce, jo. Tam, jo, se na rozdíl revolty a revoluce. Revolta Ligová, Židiska, Jorková. No, no, ta, jo. Revolta tak se liší od revoluce tím, že je to eh, jaksi bodo, eh, bodový vzdor jo, proti určitému tématu. Revolt, Mohou revoltovat ve škole, jo, ale není to revoluce ještě. Revoltují tím, že třeba jdu za školu. A že já bych dech, chápal revoltu tak, že to jsou individuální, případně skupinové akty vzdoru, namířené proti částečným cílům. Jo, revoluce tak se týká vždy, mluvím teď o politické revoluci, jo, nikoli o jiných revolucích, o politické revoluci. Jo, Tak ne o sexuální revoluci, o politické. Jo, ta politická revoluce vždy má v sobě e, odpor dostatečného množství obyvatelstva vyvolaná teda ten odpor je vyvolaný nějakou negativitou, která se objevila v dané společnosti, jo? čili nemůže to být čistě jenom e, jaksi libovolné rozhodnutí a cílem je globální změna společnosti. Jo? Jo, je masovější a cílem je celková změna. Co se týká toho Egona Bondyho, jo, já jsem té, na té konferenci o Bondin tak kchem, mluvil, to bylo asi před kolik, čtyři roky tři, no, to líbné asi. Tak tři, no, přijíš, tak tři, tak <laughs> spíš tři. Tak já jsem označil Bondyho, co se týká ontologie za o, ontologického anorektika. Jo, právě. Jeho ontologie se vyznačuje zkrátka přeškrtnutí role subjektu. Subjekt, cílem vlastně té ontologie je ukázat, že v ontologickém řádu subjekt nemá své místo. Tudíž to potom bondyho vede k tomu, že mluví o těch že, o, o těch bytostech o umělé inteligenci že, které nahradí člověka a já že, k tomu říkám, že je to výsledek určitých politických událostí na konci 60. let jo, kdy prostě bondy zklamal v roce 68 z politických možností, které se tu objevily, spíš tedy v Číně se objevily. A že se tento neúspěch všech prostě revolučních pokusů té doby promítl do jeho ontologie a vedlo to nakonec konec těho ontologické anorektičnosti. A pak třetí otázka, co se týká současné levice a její dezintegrace, rozdrobení. Jo, tak já chápu že tu rozdrobenost, fragmentarizaci současné levice tak, že, je to, že to vzniká působení toho současného podůstupí. Jo, že ta levice zatím nedokáže se vymotat z toho bludného kruhu půdu, půdu smrti, který vede prostě dezintegraci. Jo, dezintegraci. Čili jo, tam působí jednak ta neoliberální fragmentace, beata s neurózou, a zároveň vytváření těch malých skupin kvůli narcismu současné levice. Jo, současná levice se také vyznačuje narcismem. Jo, na to je moje odpověď ta, že, že e, sociální změna nebo revoluce se nedá chápat jako jedna z mnoha možností, co dělat. Jo, ale že je třeba jí chápat jako nutnost. Díky a poslední poslední vžem ztevora a, budeme, a dáme si přestávku, abychom měli čas na panel. Tak já zatím jsem už debata a chtěl jsem ukázat napřed menší dotaz, poznámka. Nakolik si myslíte, že je vhodné hovořit o určitém. No vhodné odpomohy o vyčerpání postmoderní jakési nahrazení. Není ona vlastně metamoderna, pouze jakási součástí celé té postmoderní situace, protože to se od uh, Leotardových časů e, e, změnilo. Když jsme se zase zase takovými společenskými popisy, myslím, že takový velce výstižný popis společenské situace postmoderní jsou třeba podle pověstního práce, které jsou psány tuším, tak si po 80. a 90. letech. No mám dojem, že společnost je víceméně, že ta zásadní společenská situace se nezměnila. Tak jestli se všemi situacemi to odpomínáte. Proč částce? Jedna věc se změnila. Jo? A to je, je nástup nové, nových, nového diskurzu, zpětého prostě, z hesli, jako je třeba národ, jo? Jako, jako je eh, velká, skvělá Amerika, eh, ruský eh, patriotismus a zabírá to, jo? na společnost to zabírá. Jo, to to svědčí, ale to svědčí o tom, že vzniká společenská touha po nějakých celujících vyprávěních. Že tady vzniká prostě liotárovský řečeno touha po velkých vyprávěních, ale zároveň tady stále působí určitá ironizace nebo odstup. Jo, a co se nezměnilo, nebo co je shodné s postmodernismem, metamodernismu, tak je to. že tam ty cirkulace, že jo, mezi straně um, entuziasmem a skepsí nebo empatí a apatí, jo, tyhle ty cirkulace dnešní kultury, tak... Na, tak se vyznačují tím, že nikdy nedojde ke stotožnění s tím pólem entuziasmu, jo, nebo empatie. Čili v řetněme, řekněme, obecně řečeno, že, jo, mluvím o nějaký kulturní vzorcích v širokém smyslu, jo, tak nastává prostě stotožnění s entuziasmem, jo, budeme stavět nový svět, jo, heslo první pětiletky stalinské. Entuziasmus. Podívejte se na záznam. A k tomu nedochází dneska. Zatím. No, ještě byla ta možná kromala z nedostatku času. Přejeďu asi k nám hlavnímu dojmu, obrázce. Vy jste ho vlastně o jistých třech možných reakcí na onu diplomatickou situaci třeba pojívat s budem s jak vás, putem tam musíte nějaké populistické řašení a z těch řašení nejnadrnější bylo nějaké se takové batírovské, se koučité, událost, spás, A to vidíte jako řašení? Vy to zepti. Tak to ustřednulo? Já to vidím, když odvíjdu od politiky. Nechme stranou neoliberalismus, revoluce, komunismus, a zaměříme se na put smrti a překonání. Jo, tak právě že ta padiovská <coughs> milost, tak může, a to, čemu říkám, zákon milosti, to zná jednání, ne, dokonce, že jo, mluví o disciplíně při rozvíjení události, disciplíně jako formě věrnosti k události, tak to chápu jako. <coughs> vytvoření nového zdroje slasti, psychoanalytického. Jo, to znamená, přijetí té události nebo obecně řečil nějaké ideje, právě v tom dnešním světě, půjden smrti, tak obnovuje cestu k určité slasti, která je jinak zablokovaná. Nemůže tam být problém, že to tam záží skoro jakákoliv. No, událost může být velcem různá, to není žádná konkrétní událost v tom vadílotském světě, takže když to bude v podstatě událost, tak nezmiz, nezmizit, neostavuje se postupně tento efekt? No, ta událost je v celkem přesně vymezená u a co může být událost. Eh, není to cokoliv, jo? ale splňuje určité... Eh, Parametry, že jo, například to, že je univerzální, to znamená, že každý člověk se k ní může připojit, jo, čili e, neví, národní socialismus, nacismus, tak není událostí, že se k ní nemůžou připojit židé třeba. Jo, takže to není libovolná událost, jo, je to jenom určitý typ, znamená, univerzalistický typ věcí, e, událostí. Poslední tato reakce, tak toto události může být, ten motiv určité třeba zrovna o je revoluce a v, třeba francouzské revoluce nebo cohuské, ale dochází u tohoto typu událostí k systému jistému oslabení. Nakolik e, může být dneska určitým zdrojem milosti naděje v současné duchovní situace třeba zvolit tento revoluční motiv? E, Badiu hovoří o takzvaném skříštění. V jiném smyslu jsem hovořil já. V dalších jiných situacích, tě, historických, jo, v 19. století, ve 20. století, tak stále působí tzv. stopy této události francouzské revoluce a v odlišné situaci lze tuto stopu rozvíjet. Nelze to dělat stejně jako že jo, v roce 1789 ve Francii, ale ta, ta stopa vytváří určité hledisko nebo motiv, který lze rozvinout víc zcela odlišných podmínkách, že jo, příklad Masaryk a jeho vztah k Husovi, abychom mu také připomněli Husa. Teď má předvečer, dneska oheň bude možná tak. <laughs> e, Masterek co udělal? On vlastně rozzářil stopu husovské události, jeho prostě aktu e, v podmínkách prostě české společnosti, že jo, v přelomu 19. a 20. století. Jeho postoj prostě e, tamhle k jo, se dá chápat, jeho věrností k té stopě husové události. On se postaví proti všem vlastně. Pane Od... docente, nemáte poslední tečku? Nemám zatím. Dobře, tak. Za patnáct, neskončil. Já za patnáct, počkám na tu velkou diskusi. Za 15 minutů velké diskus.